Arthur C. Clark, holdrengés Első fejezet Az egyetlen holdhajó parancsnokának lenni olyan kitüntetésnek számított, amire Pet Harris igencsak büszke lehetett. Miközben az utasok egyenként beszálltak a szelénébe, az ablak melletti ülőhelyekért ülekedve, azon tűnődött vajon milyen lesz az útjuk ez alkalommal. A visszatpillantó tükörben látta Miss Wilkins, aki nagyon csinosan festett a hold idegenforgalmi hivatal kék egyenruhájába, s aki épp a szokásos módon üdvözölte az utasokat. Amikor együtt voltak szolgálatban mindig igyekezett úgy gondolni rá, mint Miss Wilkinsre, nem pedig, mint szúra. De hogy szú mit gondolt róla, azt igazából eddig még soha sem sikerült megtudnia. Ismerős arcok nem voltak, új csoport valamennyien izgatottak az első körútjuk előtt. Tipikus turisták, idősebb emberek, akik egy olyan világba látogatnak el, amely fiatalkorukban az elérhetetlenség legnagyobb szimbóluma volt. Mindössze négy vagy öt utas volt a harmincon innen, ezek valószínűleg valamelyik holdbázis technikai személyzetéhez tartoztak, és szabadságukat töltötték. Eléggé általános szabály állapította meg már korábban Pet, hogy minden idős ember a földről jön, míg valamennyi fiatal a hold lakója. De a szomjúság tengere mindegyikük számára újdonságot jelentett. A szeléni megfigyelő ablakain túl szürke, poros felszíne megszakítás nélkül nyúlt egészen addig, amíg el nem érte a csillagokat. Felette függött a halványuló föld sarlója, örökre az égnek arra a darabjára állítva, ahonnan milliárd évekig el nem mozdult. A földanya fénylő, kéke világossága hideg sugárzással árasztotta ele furcsa tájat, mely valójában hideg volt, a felszínen talán 300 fok. Puszta ránézése senki sem tudta volna megmondani, hogy a tenger folyékony vagy szilárd. Teljesen sík és jellegtelen terület volt, mentes mindazoktól a repedésektől és hasadásoktól, amelyek millió milliósebbként pásztázták emettő világ többi részét. Egyetlen domb, kő, még kavics sem törte meg a monoton egyformaságát. A földön egyetlen tenger, még a malontó sem volt soha olyan nyugodt, mint ez. Portenger volt, nem pedig víz, ezért minden emberi tapasztalat számára idegen, és épp ezért vonzotta az embereket. Finomabb volt, mint a hintőpor, és elég üres térben szárazabb, mint a szahara nap égette homokja. Olyan könnyen és akadálytalanul folyt, mint bármelyik folyadék. Beléjejtett nehéz tárgy abban a pillanatban eltűnik locsanás nélkül, s útjának semmi nyomát nem hagyja maga után. Egy csalók a felszínen semmi más nem tud haladni, csak a kis két személyes, speciális porszánkók, na meg a szeléné, a szán és az autóbusz fantasztikus kombinációja, valamelyest hasonlít azokhoz a hómacskákhoz, amelyek egy emberöltővel ezelőtt az Antarktisz tárták fel. A szeléni hivatalos elnevezése kettő jelzésű porjakt volt, bár Pet legjobb tudása szerint egyes jelzésű még a ráosztáblán sem létezett. Hajónak, csónaknak vagy holdbusznak nevezték ki ki ízlésének megfelelően. Pett a csónakot kedvelte a legjobban, mert ha ezt a szót használta, senki sem tévesztette össze egy űrhajó parancsnokával, manapság pedig minden második ember űrhajókapitány. Üdvözlöm Önöket a szeléné fedélzetén, mondta Miss Wilkins, miután mindenki elhelyezkedett. Harris kapitány és én örülünk, hogy Önök az utasaink. Kirándulásunk négy órát fog tartani, és első célpontunk a krátertó lesz száz kilométerre innen keletre, az elérhetetlenség hegyei között. Pet alig hallotta az ismerős bevezetést, az ellenőrzéssel volt elfoglalva. A szelénét tulajdonképpen talajon közlekedő űrhajó, légüres térbe haladva meg kell védelmeznie védtelen utasait a falon túli ellenséges világgal szemben. Bár a hajó sohasem hagyta el a hold felszínét, a rakéták helyett villanymotorok hajtották, az űrrakéták valamennyi alapfelszereltségével rendelkezett, és ez mind ellenőrizni kellett indulás előtt. Oxigén rendben, energia rendben, rádió rendben, Haló szivárványbázis itt szeléné vételpróba. fogjátok a jelzésemet? Inerciális navigátor nullázva. Légzsili biztonsági zár bekapcsolva. Kabin rendben. Belső világítás rendben. Hajóhíd lekapcsolva. És itt tovább több mint 50 szerkezet, s valamennyi automatikusan felhívja magára a figyelmet zavar esetén de Pet Harris, mint minden hosszú életre vágyó űrhajos, sohasem bízta magát az autómat a figyelmeztetésére. Végre készen volt. A majdnem csöndes motorok pörögni kezdtek, de a lapátok még be voltak húzva, és a szeléné alig rándult meg a horgonybójáknál. Aztán kellőszögbe emelte a baloldali propellert, és lassan jobbra kanyarodott. Amikor a hajó eltávolodott a kikötőépülettől, egyenesbe hozta, és teljes sebességre kapcsolt. Nagyon könnyen kezelhető jármű volt, ha azt vesszük, hogy teljesen új elképzelés alapján működött. Itt nem volt több ezer éves hibákkal talkított kísérletezés, amely az első kőkorszakbeli embernél kezdődött, aki először lökött egy fatörzset a folyóba. A szelénia holdjárt művek kifejlesztési programjának első példánya volt. Néhány mérnök agyában született meg, akik leültek a rajzasztalhoz és feltették maguknak a kérdést, hogyan építsünk olyan járművet, amely portengeren fog siklani. Egyesek, akiknek eszébe jutott a régi Mississippi dal, kerekes gőzhajó formára akarták építeni, de végül is a hatásosabb, sülyeztett propelleres elképzelés győzött. Ahogy a propellerek a porba martak, maguk előtt hajtva a hajót, olyan nyomvonalat hagytak, mint egy szupergyorsaságú vakondok, de ez a nyom másodperceken belül eltűnt, a tengeren semmiféle nem maradt a hajó útjának. Port Roryz zömög nyomás kiegyenlítő kupulái gyorsan a szemhatár mögé zuhantak. Tíz perc múlva el is tűntek, a szeléné teljesen egyedül volt, s körülötte valami olyasmi, amire az emberi nyelvben nincs kifejezés. Pet kikapcsolta a motorokat, a hajó lelassult, majd teljesen megállt, ő pedig várt, amíg a csönd megsűrűsödött körülötte. Mindig így történt. Kis ideig eltartott, míg az utasok rádöbbentek, miféle különös táj terül Már átkeltek az űrön, s látták a csillagokat maguk körül, felnéztek, vagy inkább le, a föld arcára, de ez most más volt. Se föld, se tenger, se levegő, se űr, hanem mindegyikből egy kicsi. Mielőtt a csend nyomasztóvá vált volna, ha tovább vár, meg megijed valaki, pet felállt, és szembefordult az utasokkal. Jó estét, hölgyeim és uraim, kezdte. Remélem, Miss Wilkins segítségével valamennyien kényelmes helyet találtak maguknak. Azért álltunk itt meg, mert itt mutathatjuk be önöknek úgy a tengert, hogy megérezzék, mi is ez. Kimutatott az ablakon a kísérteties sűrkeségre. szürkeségre. Mit gondolnak? kérdezte a halkan. Vajon milyen messze van ide a látóhatár? Vagy másképpen fogalmazva a kérdést, mekkorának látnának egy embert, ha ott állna, ahol úgy látszik, mintha a csillagos ég érintené a talajt? Olyan kérdés volt ez, amelyre valószínűleg senki se tudott választatni szemmérték alapján. A logika a súgda. A holt kisvilág, tehát a horizontnak nagyon közel kell lennie. De az érzékek egészen más ítéletet hoztak. Ez a Föld teljesen sík és a végtelenbe nyúlik. Kétfelé osztja a mindenséget, és örökké halad a csillagok alatt. Az illúzió megmaradt még akkor is, ha valaki ismerte azokat. A szemnek nincs módjába felbecsülni a távolságokat, ha egyszer semmi támpontot nem lel. A pillantás tehetetlenül torpant meg, és siklott végig ezen a jellegtelen poróceánon. Még a Földön mindig jelenlévő lágy, párás atmoszféra sem segített abba, hogy a közelségnek vagy a távolságnak némi látszatát keltse. A csillagok pislogás nélküli tűhegyni fénypontokként világítottak ezen a meghatározhatatlan szemhatáron. Akár hiszik, akár nem, folytatta Pet, mindössze három kilométert látnak, vagyis nem egészen két mérföldre, tette hozzá azoknak a kedvéért, akik még nem tudtak átállni a mértékrendszerre. Tudom, hogy a látóhatár jó néhány fényjévni távolságnak tűnik, de húsz perc alatt oda sétálhatnának, ha egyáltalán járni lehetne ezen a micsodán. Visszament a helyére, és újból beindította a motorokat. A következő hatvan kilométeren át nincs valami sok látnivaló, szólt hátra a vállán keresztül. Úgyhogy egy kicsit rákapcsolunk. A szelénének ilódult. Nyomvonala a megnyúlt és kusza lett, amint a pörgőlapátok vadul a porba haraptak, amely úgy repült két felé, mint valami kísérteties, hatalmas tolbokréta. Messzebbről a szeléné úgy festhetett, akár a téli tájon a fagyos holdfényben haladó hóeke. Csak hogy ezek a szürke, lassan összeomló parabollák nem hóból voltak, és nem a hold, hanem a föld nevű bolygó lámpája világította meg a röppájájukat. Az utasok kisé megpihentek. Élvezték a lágy majdnem zajtalan rohanást. Már mindegyikük utazott ennél százszor gyorsabban. De az űrbe senki sincs tudatában a sebességnek. Ez a poron való sebessúhanás sokkal izgalmasabb volt. Amikor Pet a szelénét éles kanyarba döntötte, úgyhogy körpályára tért, a hajó szinte lehagyta a hulló porfajtlakat, melyeket a propellerek az ég felé hajtottak. Teljesen valószínűtlennek tűnt, hogy ez a megfoghatatlan por ilyen éles görbékben emelkedjék fel és húljon vissza anélkül, hogy a légellenállás a legkisebb hatással volna rá. A földön órákig talán napokig is kavargott volna. Amint a hajó ismét nyugodt egyenes pályára tért és az üres síkságot kivéve semmi látnivaló nem akadt, az utasok belemerültek a szakirodalomba, amelyel előrelátóan ellátták őket. Mindenki kapott egy fényképpalbumot, térképet és emléklapot, ezennel tanúsítjuk, hogy Mr. illetve Mrs. illetve Miss XY átkelt a hold tengerein a szeléne pórjakt fedélzetén, valamint tájékoztató szöveget. Ha ezt elolvasták, megtudhattak mindent, amit tudni akartak a szomjúság tengeréről. A hód legnagyobb részét olvasták vékony porrétek fedi, amely általában néhány milliméternél nem mélyebb. Ennek egy része csillagokról származó törmelékből keletkezett meteorit maradványokból, amelyek legalább 50 milliárd évvel ezelőtt hullottak a hold védtelen felszínére. Más része a hold közetből málott szét, amit kitágult és összehúzódott a nappal és az éjszaka közötti hőmérséklet ingadozás következtében. De bárhonnan származott is, oly finoman szemcséssé vált, hogy folyadékként viselkedett még egy enge gravitáció mellett is. Az idők során a por lesodródott a hegyekből az alföldekre, és kisebb-nagyobb tavakat képezett. Ez megfelelt az első kutatók várakozásainak, akik általában fel voltak készülve rá. De a szomjúság tengere meglepetést keltett. Senki sem gondolta előre, hogy egy száz kilométernél is nagyobb átmérőű porkatlant fog találni. A hold tengerekhez képest kicsi volt, a csillagászok soha nem ismerték el hivatalosan az elnevezést, és rámutattak arra, hogy a színusz rórisznak a harmatöbölnek csupán egy részét képezi, márpedig hogy lehetne egy öböl részét tengernek nevezni. Ám az elnevezés, amelyet a hold idegenforgalmi hivatal egyik reklámszövegírója talált ki, minden tiltakozásuk ellenére megmaradt. Legalább annyira indokolt volt, mint a többi úgynevezett tengernév. A felhők tengere, az esők tengere, a nyugalom tengere, nem szólva a nektár tengeréről. A prospektus néhány megnyugtató információt is tartalmazott az idegesebb utasok félelmének eloszlatására. Minden lehetséges óvintézkedést megtettünk az önbiztonsága érdekében. A szeléné olyan oxigéntartalékkal rendelkezik, amely több, mint egy hétre elegendő, és minden fontos felszerelésből kettő van. Automata rádió jelenti helyzetüket szabályos időközökben, és abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha teljes energiazavar következnék be, Port Rollis egy porszánya egy kis késéssel hazavontatja önöket. A legfontosabb: egyáltalán nem kell aggódniuk a rossz idő miatt. Bármennyire érzékeny tengeri utas legyen is valaki, nem kaphat tengeri betegséget a holdon. A szomjúság tengerén soha nincs vihar, mindig sima és nyugodt. Ezek az utolsó megnyugtató szavak teljes jó hiszeműséggel írottak, hiszen kigondolta volna, hogy hamarosan érvényüket vesztik. Miközben a szeléné zajnélkül nélkül suhant a földsütötte éjszakában, a holt saját dolgaival volt elfoglalva. Sok dolga volt, annyi milliós évnyi alvás után. Több történt itt az utolsó ötven évben, mint az előtte lévő 5 milliárdban, és sokkal többnek kellett ezután történnie. Az első városban, amelyet az ember szülőhazáján kívül épített, Olsen főkormányzó éppen a parkban sétált. Nagyon büszke volt erre a parkra, akár Port Lavius többi 25 ezer lakosa. Persze, kicsinke park volt, bár nem annyira kicsi, mint az a nyavajás tévéri port elállította, aki ablakba való virágládának nevezte. Nem szólva arról, hogy ugyan melyik földi parkban, kertben vagy más e láthat az ember tíz méter magas napra fordulka. Messze fönt fodros felhőfoszlányok úsztak el, természetesen csupán a kupola belsejére vetített képek voltak, de a hatás olyan tökéletes, hogy a kormányzó hombágyat érzett. Hombágyat? Gyorsan kiavította önmagát, hiszen ez az otthona. A szíve legmélyén mégis tudta, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy a gyerekei számára otthon, de az ő számára nem. Stockholmban született a Földön. A gyerekei már port Klaviusban a holdpolgáraként. Őt azonban olyan kötelékek fűzték a földhöz, amelyek gyöngülhettek az évek múlásával, de soha sem szakadhattak el. Nem egészen egy kilométerre a főkupola közvetlen közelében az idegenforgalmi hivatal vezetője ellenőrizte a legutóbbi hetek bevételeit, és megengedte magának azt a fényűzést, hogy enyhén elégedett legyen. Az utolsó szezon jó eredményeit sikerült megismételni. Nem mintha a Holdon valóban lettek volna évszakok, de észrevehetően több turista jött akkor, amikor a Föld éjszaki félgömbjén tél volt. Hogyan kellene folytatni? Mindig ez volt a fő probléma. Mert a turisták változatosságra vágynak, nem lehet mindig ugyanazt mondani nekik. Az újszerű táj, a csekély gravitációi, a Föld látványa, a túloldal titkai, a látványos égbolt, az úttörök települései... Ahol szó, mi szó, a turistákat nem látták valami szívesen. Ha egyszer az ember mindezt végignézte, mi egyebet kínálhatott volna még a hold? Milyen kár, hogy nincsenek benszülött szeléniták furcsa népszokásukkal és még furcsább külsőkkel, amelynek láttán a látogató buzgón kattoktathatták volna fényképezőgépeiket. Sajnos a Holdon valahely is felfedezett legnagyobb élőlény megmutatásához mikroszkópra van szükség, és ennek a lénynek az ősei a lunnyik kettővel érkeztek ide, alig egy évtizeddel az ember előtt. Davis idegenforgalmi kormány biztos gondolatban még egyszer végig futott a legutóbbi telefaxon érkezett híreken, azon töprengve nincs-e közöttük valami, ami a segítségére lehetne. Persze megint itt van egy sohasem hallott tévétársaságnak a kérése. Szívesen készítenének egy újabb dokumentumfilmet a Holdról, amennyiben az összes költségüket fizetik. Erre nem el kell válaszolni, mert ha minden ilyesfajta fajta ajánlatot elfogadnának, egy-kettőre becsukhatnák a boltot. Aztán volt egy bőbeszédű levél a nagy New Orleans-i idegenforgalmi hivatal vezetőjétől, aki különös tapasztalat ajánlott. Nem volt könnyű belátni, mennyiben válna ez akár a Holdnak, akár a New Orleansnak a hasznára, de cseréről lévén szó nem került semmibe, és baj sem származhatott belőle. Végül a legérdekesebb. Egy ausztráliai síbajnok kérése, hogy megpróbálte már valaki homok sízni a szomjúság tengerén. Igen, ez határozottan jó ötlet, csuda, hogy eddig még senkinek nem jutott eszébe. Talán megpróbálhatnák a szeléne, vagy más porszánkó mögött. Tény, hogy megéri a kísérletet, hiszen állandóan új holpéli szórakozási lehetőségek után kutatott, és a szomjúság tengere volt az egyik kedvenc objektuma. Honnan tudhatta, hogy néhány óra múlva olyan lesz, mint valami rémálom?